Ursäkta, skulle du kunna vara lite tystare? För Radio Pleppo börjar strax, alltså. Du stör, ja. Ursäkta, men kan du faktiskt försöka hålla inne med det där? Ja, men håll nu den Radio Pleppo börjar nu! Alltså, håll på! på! Håll på Radio Pleppo börjar! Jag är dig Jag skiter här hosta! Nu börjar Radio Pleppo! komna till Radio Pleppo. Ett socialfantastiskt program med attityd, käl och snopp. Va? Alltså, ja, så står det här i alla fall. Får jag se. Ja, så står det faktiskt. Vad är det för en idiot som... No, men... Radio Pleppo i alla fall. <laughs> med Ted och Kai. Jo, och idag i Radio Pleppo så är det längst in i kylen-dagen. Mm. Och det här är en dag som jag och Kai alltid firar. Dagen då vi rensar vårt kylskåp och äter upp allt det som har blivit över från året som gått. Och det här är alltid lika spännande. Ska vi se då. Uh, här finns sylt och smör och sådana här standardgrejer. Uh, lasagne, den hade jag glömt bort. Men här... Längst bak finns en mystisk toppevaruburk Wow, alltså det är precis sånt här som gör längst in i dagen så fantastiskt Alltså man hittar som, sådana där mystiska burkar mm. Och man har ingen aning om vad som finns i den N Öppna den tätt Wow, ja. vad oh. det luktar Det luktar som ryska spyor och blöd oh, Det ser ut som en ost som tagit livet av sig oh. Ska vi faktiskt äta det här? Oh. Nå, alltså, det är ju längst in i kylen. Dagen. Ja, men vi hittar ju på den här dumma traditionen bara för det här programmet. Kan vi inte ha typ printa ut porrbilder dagen eller sova länge dagen istället? Här, äh, är inte löjlig nu, det är ju bara mat. Äh. Åh, men ska vi sätta dig i mikron då, eller? är oh, inte så knappt så nu, nu kan vi äta det här, men ska vi äta med kedel eller gaffel oh, eller? Kanske vi... är det enklast med sugrör. Det var ju vitsig, eller? ja. Ja, ja. Mm. Det brinner i oh, halsen. Jag kan inte andas. Oh. Oh. Oh. Hej, tävla. Du, ly du lyser grön. Kaj, kaj du med. Vad är det som händer med oss? Äntligen, äntligen, äntligen. Stockmans tur nu igång med hösten höstens tokenasterea. Åtta solstolar. 1 euro ni 3 euro det här är ju helt sjukt alldeles riktigt det här är fel i huvudtagarna fem shorts 5 euro Tre av Fyra 4 euro Tre har Tre 3 euro Fy Det står på prislappen att den här gräsklipparen bara kostar nio euro Det är ju helt fil Precis! Fili i huvudagarna! Köp två så får du häst på köpet! Fili i Kom så snabbt du kan innan vi håkar hur fil i huvud vi har! Fili i huvudagarna! <skratt> <Fel> i huvudagarna! <skratt> Filihoho Radio Pleppo Radio Pleppo Ted, är du okej? Okay? <skratt> <skratt> Vad var det som hände? Jag minns inte <skratt> <skratt> uh, Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och vi åt just någon gegga som fanns i en tuppevareburk längst in i kylen. Och det började lysa grönt och det kom rök och vi slogs medvetslösa. Ted, det känns <sighs> konstigt. Alltså hela min kropp är annorlunda. Den är starkare och snabbare och tåligare. Hej Kai, kolla här. Jag har tvättbräda och karatissit. Wow! Hej, jag våra muskler har växt så otroligt. Undrar om... Eh... Nej, den har inte växt. Vad är det eh... som har hänt? Eh, Ted, tänk om den där geggan vi åt gav oss superkrafter. superkrafter. Gode Ja, nu ser jag ut som he-man båda två. Alltså, jag känner mig stark i armarna. Eh, och i fingrarna. Det är konstigt. Undrar vad som händer om jag... Kai, du sprutar någonting i dina fingrar. Det ser ut som mjölk. Det är mjölk. Jag kan skjuta mjölk ur mina fingrar. Wow. Vi behöver aldrig mer köpa mjölk. Kolla, jag dricker ut ommen. Det här var ju jättehäftigt. Undrar om jag har, om jag kan... Ted, du kan skjuta blickstar ur röven. Yes. Wow. Oj, vad häftigt. Det pirrar konstigt i mina armhålor. Om jag ska... Kai. Jag ska spela mp3or ur mina armhålar. Wow! Jag måste se om jag har den här nya Rasmus-låten. Yeah. Jag behöver inte skaffa någon iPod! Bara koppla USB-n direkt till Så shit skithäftigt! Men du Kai, om jag har två superkrafter, då måste ju du och ha två. Jo! Äh, jag måste se, jag ska koncentrera mig. Äh, mm. Hej! Min dator kraschar! Jag vet! Jag kan få Windows att krascha med hjälp av tankekraft. Jag kan skjuta blixtar ur röven och spela vilken mp3 jag vill ur armhålan. Och du, Kai, du kan skjuta mjölk ur fingrarna och få Windows att krascha med tankens kraft. Ted, vi är superhjältar. <skratt> Yeah. Hej och ja, välkomna till Kaffekvarnen, det här i Radio Vega uh, och ni kanske undrar att, hej, det där är ju inte Morten <laughs> och nej det är det ju inte, att jag heter Claes och jag går i klass 1c i Tölövikens samgymnasium jag är på Prao här och det var nog tänkt att någon skulle vara här och hjälpa, jag är inte riktigt van med, med den här studion och, och det här. Och så, men det här, ja det är ju kaffekvarnen och, och temat är ju då som vanligt 20 eh, plus <håll> och vi har fått in massor av önskemål som vanligt. Eh, mest med snigelpost. <håll> <håll> Pensionärer, de kan ju inte det här. Nå men önskemål. Eh, först här, hej Morten Eller det är ju Klas nu då men att ja, jag är ju inte Morten då. Men att, kan du spela något som får mig att minnas min barndomsdanser på bryggan? Tack för ett jättebra program. Jag lyssnar alltid, else från Kökar. Nå um, Else-Maj, här är en låt för dig. Se himmelen klar. Se kuken på far. Han, ja eller... Det där var inte en, en så bra låt. Uh, jag vet inte riktigt vad som händer nu. Det blinkar en massa lampor här och jag är helt ensam här i huset. Och vi tar nästa önskemål bara då. Att, um, hej Morten, Ja, det är ju inte Morten. Jag Spela något för Gustav och Lisen som firar sin 180. bröllopsdag idag. Hälsningar från Gunvor och gänget. Jag ska försöka spela något nu då här Vi ska se om jag trycker Skomakaren satt i vrå I kammaren, i kammaren Han bankar kuken sin gul och blå med hammaren Nej, fast det där. Um, Hej Morten! Har du någon glad Visat till en gammal körman på livets höst? Hälsar. Eugen! Eu Eugen! Ja, nå, kön finns det många visor tror jag om. Här ska vi se. Alltså, hur kunde de lämna mig här? Här är en låt. Rullan går på bomans vind Rullan går, rullan går Kjolar upp och kuken in Rullan går Vad är det med det här arkivet här? Det är vanlig musik här Sverre har en liten snopp För liten till hans stora kropp Nej, nej Ja, nu får Fast jag Det är inte här så Får, äh, ni ska inte höra det här. Rymda, äh, ni hör det då, inte här någon. Ni hör det inte. Här det här blir inte ingenting. Äh. Bara bra och jag håller på med rollspel och annat. Och. Borten om du hör det här du måste komma hit. Och nu rycker det ju mixen på det här. Borten! Och. Och Borten! Och En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar Avsnitt 11 Probadurens hämnd Den sneda abedissan var stadens populäraste världshus Här samlades såväl borgare som bönder varje kväll för att dricka mjöd, dansa polka och peta på den populära servitrisen Ungla. Den årliga tropadurtävlingen hade i år tre deltagare och världshuset sviktade av den ivriga publiken. Först på scen var den lutaspelande kommandoran Janice Aguilera som med sin yppiga bust snabbt blev en publikfavorit trots att hon sjöng som en kraka. What's love got to do, got to do with it? Den andra tävlande var den frimodiga fresten Leonard Lesp som sjöng ganska bra men fick plötslig skräck och koppade ner en kittelkokande vatten. Only you. <laughs> Den sista tävlingen var den känsliga trobaduren Cesar de Leva som sjöng en känslig visa om arbetarklassens svårigheter och fullkomligt trollband-publiken. Vi hade svårt men vi är tapprass. Men när röstningen hade avgjorts stod det klart att segern gått till Janice Aguilera som visat brösten i pausen och pökat alla i juryn. Cesar de Leva blev besviken och upprörd och förkunnade att trobadurindustrin var ett skämt och att tävlingen vunnits inte genom talang utan genom omoraliskt handlande. Men ingen hörde hans klagan ty alla var inbegripna i en pökfest som aldrig tidigare skådats. <skratt> <skratt> <skratt> Caesar de Deleva slängde sin mandolin och stormade ut i skogen där han omedelbart blev biten av en varg Följande kväll sken fullmånen och värdshuset den sneda bedissan var som vanligt fyllt till bristningsgränsen. Det knackade på dörren och portsade en oso, öppnade dörren bara för att finna sig stå öga mot öga med en ryslig och klädd i Caesar de Delevas slitna trobadurklänning Panik och då varolven så väl gammal som ung Borgare som bänder, halta som lutta och hoppare som rockare Nu var godare och dyra och något måste göras Den blinda en Largo Patrask Stormade plötsligt in i värdshuset och köpte en kula av silver Mot den skräckinjagande bästen Men missade och träffade istället Janis Aglieras vänstra bröst Som sprack med ett pinsamt ljud Largo Largopatraska avfyrade en ny salvasilverkulor, men missade igen och träffade Janis Aguileras andra bröst, som också sprack med en lustig trolldolutt. Men då gick månen i nedan och varorven förvandlades tillbaka till Cesar de Leva. Alla blev otroligt förvånade och versus på Patrask förkunnade att Janis Aguilera skulle sparkas på grund av brist på bröst och Cesar de Leva skulle ges heltidsanställning som troubadur. Vi hade svårt men vi är tappras. Men vad hände med servitrisen, ungla? Hon gifte sig med sin morbror, fick barn med sin farfar och dog av förvirring på släktträffen. En del berättelsen presenterades av Utbildningsstyrelsen. Radio, mamma, ja, radio, radio, radio, det här är Radiopleppo med Super Ted och Super Kai, ja, ehm. Fast jag vill inte heta Super-Ted, för det är ju den där tecknade fucking björnen. Aja. ja. Uh, Nå, no, alltså Ted och jag, vi åt någonting gammalt och nu har vi fått superkrafter. Ted kan skjuta blixtar med röven och spela mp3or ur sin armhåla. Och jag kan skjuta mjölk ur fingrarna och få Windows att krascha bara genom att tänka på det. Kai, har du tänkt på en sak? Nå, no, vadå? Nu när vi har fått de här fantastiska superkrafterna så, vi har ju också ett ansvar gentemot mänskligheten. Vi är inte vanliga människor längre. Med stora krafter kommer också ett stort ansvar. Men no, vad är det nu för ansvar om du kan skjuta blixtar ur röven? Alltså det enda du måste göra är att kolla var du har svängt röven. Nå no, jo, men... men vad ska vi ha för namn? Alltså vi kan ju inte bara heta Ted och Kai längre. Vi måste ha häftigare namn och häftigare kläder. Jag vill heta... Ass Lightning. Alltså rövåskan? Nej, alltså Ass Lightning. Som blixten. Alltså att jag är som blixten. Jättesnabb och häftig. Okej. Ja. No. Jag vill heta Super Milk Boy. Alltså, supermaitopojka. Ursäkta nu, men det där låter ganska bögigt. Ja, no, som om Perse se ukkonen skulle vara nån no mer Hur många gånger ska jag säga det? Det är inte ass? Det är as. Med ett S. Ja, ja. Ja. Då, hur som helst så är vi superhjältar. Mm. Och superhjältar måste ju ha superkostymer. Alltså, inte kan vi springa omkring på stan och rädda folk i de här kaliserna. Uh, det här, vi måste ha trikåer. Och leder. Hej, Radio Vega hade ju den där SNM-specialgjoten igår. Jo. Och jag tog hem, där, två tajta latexdräkter. Varför tog du hem det? Nej, shit det. Det var ju hur du som helst i alla fall. Vi ska se om de passar. Okej. Okay. <coughs> De är skittojta, men titta hur våra karatissit avtecknar sig. Man blir ju helt tänd på sig själv. <stripoquð> Hej, hörde du det där? Ett skrik! Nån är e i fara, Kai! Det här kan vara vårt första uppdrag. Ass Lightning idé! Och Super Milkboy! Guten Tag. Jetzt Deutsche Hörbogen. Album 1. Bitte, sag mir. Radio, plö radio, plö radio, plö radio, plö radio, plö radio, plö radio, plö radio, radio, radio, radio, Jag skulle behöva en hatt, en tjool, nya skor och en frysbox. Men jag har ju inte råd med allt det där. Vad ska jag välja bort? Varför välja bort? Det ju fel i dagarna! Just nu! Köp en hatt och du får cholar skor och frysboxar på köpet! Köp en kopp kaffe och du får en plasma -tv. Ge mig en örfil och du får 200 euro! Fel i dagarna! Här är en Steinway-flygel. Mm. Den kostar bara 19 euro. Det är fel prislapp! filmvänner. Det är dags för filmtips och annat med mig, Monte Cristo och jag, Glenn Nen. Och idag ska vi ta upp en rulle som fått kritikerna att såväl klappa händerna som visa fingret. Det är Quentin Tarantinos nya ultravåldsamma rulle, Kill Dr. Phil. Ja, Quentin är ju känd för sina actionfilmer och vågade soundtrack och Kill Dr. Phil fortsätter i samma anda. Människor dör till höger och vänster, dialogen är full av guldklimpar och Uma Thurman spelar förstås huvudrollen. Enklast är väl att vi tar och spelar upp ett klipp från filmen. Senande där Uma första gången möter Dr. Phil, mannen som förstörde hennes liv och som hon svurit att hämnas på. Dr. Phil, I'm gonna kill you. What is the problem? You killed my husband when I was getting married, you bastard. Now let me just be honest with you. Oh yeah, let's be honest. I want you to start living as a gay woman. Screw you, Dr. Phil! And I want you to start having a gay relationship. So i didn't do anything wrong. Ja, vad ska man nu säga? Filmen håller ju hög fart alltid igenom och det enda som sprutar mer än blodet är publikens tårar i slutet när den mest rörande avslutningsscenen sen Titanic spelas upp. Quentin är ju aldrig rädd för att pröva nya effekter och här har han verkligen lyckats överträffa sig själv. Filmen är inspelad på smörpapper och klippt med en nagelsax hemma i hans kök. Det här ger ju en sorts loppisvib över hela filmen. Soundtracket brukar ju vara Quentins starka sida men den här gången känns det som att han misslyckats på flera ställen. Totalt opassande låtval stör flera nyckelscener, som till exempel den här. So how are you doing overall? I Ja, det har blivit dags att summera och ge betyg. Vad säger du, Glennon? Jämfört med Tarantinos tidigare verk håller Kill Doctor Phil måttet. Nå, om den håller måttet, det vet jag inte. Men den håller åtminstone på för länge. Sju timmar är alldeles för länge. Och speciellt scenen där Uma ser på Pulp Fiction på tv och hela den filmen spelas upp. Det känns onödigt. Det här tvingar mig till att ge den här filmen tio små nekepojkar. Jag tyckte verkligen filmen var kom si kom sa, som de säger i Kan. Uma Thurman är asnygg, men det räcker inte för att kyla över faktumet att Quentin själv ser ut som en trött planka. Filmen får 99 luftballons. Till sist, veckans trailer. Egon satt i granen. Skulle skala kottar. Fick han höra barnen. Mm, då fick han så bråttom. han på tallegre. Stötte han sitt lilla ben Och den långa, luna svansen Nu är han tillbaka Richard Gere är Äckor i uranen Ja det låter spännande och det var allt för idag, hejdå! Super Radio Super med Ass Lightning och Super Milk Boy Eller som vi hette när vi vaknar i morse Det Men de är numera bara våra alter egon jo. Våra Clark Kentar och Peter Parkrar Jag och Kai åt någonting gammalt ut kylen Och fick vansinniga super -mega krafter. Och just nu är vi ute på vårt första uppdrag. Konstapeln, vad är det riktigt som händer? Det ska ni skita i. Det här är en polis Men vi de nya förbättrade lagens väktare. Vi är Ass, Lightning och Super Milk Boy. <laughs> ja, fjollor brukar jag och Lagergård säga. Men om ni nu envisas så... Två farliga terrorister har en datoriserad bomb som de hotar spränga där inne i timari. Hjälp på vi fixar det här. Två terrorister, sa du. Kan du se i din polislaptop som du naturligt nog har här framför dig om det finns någon specialinfo om dem? Jaha, jaha. Vi ska se. Jo... Den ena av terroristerna är våldsamt laktosintolerant och den andra har svåra barndomstrauman av bombibjörnarna. Perfekta. Uh, ass lightning, are you ready? Right on, super milk boy. Vi springer in i huset. Milk and lightning power! Där är det. ja. Shh. Vi ska spränga hela stan så fort jag får igång min laptop. Den är snart igång. Först desarmerar jag bomben genom att krascha hans windows. Sedan orskanlig gör vi dem. Kom, nu är jag aldrig... Ah, oh, milda Mahatma! Vad är ni för ena? Håller borta eller vill vi spränga hela stan? Håller borta. Era avskum! Ni kommer inte undan! Aha, laptopen är startad. Nu spränger vi hela skiten. Kai, nu! Mm. Hahaha! Ditt Windows har just kraschat! Uh, jag skjuter dig med mitt givär! Ted, nu! Åh! Oh, Mina barnumstrauman! Min enda svaghet! Oh, jag svimmar! Bra, Ted! Jag skjuter er med min pistol! Kai, nu! Eat milk! Ah, jag är laktosintolerans och du sprutar ofastoriserad mjölk i min mun. Jag visar i Ted, vi klarade, det. Vi är bästa. Plötsligt, ah, jag dåligt? Jag går. Det smakar skit i munnen. Jaha, båda terroristerna döda och bomben desarmerad. Hur gjorde ni det här, pojkar? No, men vi sa ju att vi har superkrafter. Alltså, jag kan spruta mjölk och... Det kan jag inte tro på. Ted kan skjuta blixtar ur röven. Det var det dummaste. Ted, visa att du kan skjuta blickstar. Visa att vi är supermegahjältar. Okej, okay, okej. Okay, okej, okay. håll i rundan. Ted, ta i hårdare. Ja. Det är som... Jag känner mig så superlängre. Men ta i ordentligt. Ted... <coughs> Uh, uh. Vad hände? Det kom ingen blixt. Nej, men det kom något annat. Vår... Kai, vi har misst våra krafter. Lagagård, arrestera de här latexfjollorna. Men varför skulle du arrestera oss? Vi var superhjältar för en stund sen. Håll nu käften. Usch, det är något som luktar skit här. Men vi är superhjältar. Håll nu ni har ju dödat två människor. Och så såg jag och Lagagård, er bil och era